Vagyok, Nagyon szépen köszönöm. Bágyi Nagy Vilmos keresem. Lehet? Az adás egy igazi államtitkára bővül a vonalban. Bágyi Nagy Vilmos, egy hónapja voltunk, mennyi ideje lehetett annak? Igen, körülbelül egy hónappal ezenet beszéltünk. Nézzük akkor először a restanciát. Ha valaki, beleértve a fuvarozók érdekképviseleti ember, aki múltkor bekapcsolódott, ha gondolja, most is bekapcsolódhat és kérdezhet, illetőleg a választ elfogadhatja, amit ön ad. Ugye szó volt kisleltetett fizetésről, volt tengelyszámmal kapcsolatos... És mi volt még? Volt, volt harmadik? Volt még egy harmadik kérdés az útszakaszok módosításával kapcsolatban. Igen, ami azért is aktuális, mert közben az útszakaszok száma változott. Igen. Mik a válaszok? Úgy van. a tengelyszámállításával kapcsolatban. A muszkori állapothoz képest lényegesen jobb a helyzet. Akkor maga rendszemet képes volt a bevallási közelműködők csatlakoztatásán keresztül a tengelyszt. Mindazok számára, akiknek hallvány, lila lilagűzük nincs, hogy miről beszélünk, az EUD szedésről beszélünk. Tehát akik most EUD kapcsán teljesen, tehát úgy gondolják, hogy nekik az íg a világán semmilyen e, gondolatuk nincsen, azoknak azt mondom, hogy most 22 percig kapcsoljanak el, és bármilyen adóra menjenek, mert mi nem fogunk női mellekről, bajnai Gordóról és Orbán Viktorról beszélni. Nem is kizálog az EU-díjról, tehát akit ez nem érint az az más csatornát. Na figyel elnézést! Tengelyszám. A tengészámállítás probléma azt jelenti, hogy azok a kamionosok, akik fedélzeti egységgel fuvaroznak, és a fedélzeti egység mérje megtetúszakaszt, azoknak előfordul az, hogy változik a bövetük lévő után futó tengerszámmal. És ez a tengerszám változás automatikusan az elmúlt. Egy, egy hónap az időszakban nem volt még áttalítható a rendszeren. Ennek a fejlesztése történt meg azoknál a bevallási közelműködőknél, akik a piaci oldalról összedődjük, gyűjtik az a bukkal kapcsolatos és a fedélzeti berendezésekkel kapcsolatos információkat, és lehetővé vált mostanra a többségüknél az, hogy ezeket a tengelyszámváltozási adatokat automatikusan be lehessen küldeni. Ez egy elektronikai fejlesztés következménye? Igen, ez egy alkalmazás fejlesztés következménye. Ami egyébként meg is lehetett volna hamarabb, de örüljünk, neki, hogy most már megvan. Ami meg megvolt már ez a fejlesztés abban a pillanatban is, tehát ez már elkészült. Ez az állami részt jelenti. A piacerész az picit lassabban tudta ezt kifejleszteni, hiszen nekik még az általunk átadott fejlesztést tesztelni kellett, illetve ki kellett alakítani annak a menetrendjét, hogy ezek az információk a kamionsozertől rajtuk keresztül eljusszatnak az állami rendszeré. Késleltetett fizetés? Az utolagos fizetése kapcsolatosan jelen pillanatban ott tartunk, hogy elkészült az utolagos fizetésre vonatkozó módszertan, illetve a kapcsolódó szabályozás. Ezzel kapcsolatban kerek egy héttel ezelőtt a kormányparti sajtó azt írta, szintén újdonság lesz a megváltott jegyek utolagos fizetése is, erre azért van szükség, mert a fuvarozásban a fizetési határidők jellemzően 30-60 naposak, így a szállítóknak komoly nehézséget okoz az esetenként több százezres költség megelőlegezése Itt a, a, híva, a magyar nemzetben hogy a fuvarozók utólag is kifizetessék ezeket a díjakat, viszont ehhez még szükség van egy fontos apróság megvalósítására, ez pedig hitelképességi vizsgálatérend kialakítása. Ezzel kapcsolatosan EHO végén fogunk az érdekképviseleti szervekkel egyeztetni, és amennyiben sikerül megállapodni ennek tartalmat illetően december első hetében jóvá is hagynánk az ezzel kapcsolatos eljárásrendet, ami azt jelenti, hogy december közepén végén ennek megszervemban vezetésre kerül az utolsó gyépüzetés. Jó, de akkor ezek szerint a hitelképességet ki és milyen formában fogja megállapítani? A, ennek a, hogy a fuvarozók érdekvédelmi szervezeté lesz ez ügyben a felelősség, vagy ő csak egy tárgyalópartner? Tárgyalópartner nyilvánvaló akkor Ezek szerint a történet arról szól, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe a hatóság, hogy egy olyan fuvarozóval találja szemben magát, aki ugyan fuvaroz, de azt kifizetni soha a büdös életben nem fogja. Igen, hát előfordul, nem egyszer nem képzel az, hogy különböző közterep megfizetése kapcsán elmaradások vannak. És De ez nem lesz egy olyan bonyolult rendszer, ami bonyolultabb lesz annál, mint ahogy egyébként az EUD-i hálózatát létrehozták, amiről utólag el lehet mondani, illetve ő megpróbált mindenkit meggyőzni, és sokan nem vitatkoztak, hogy az nem is volt annyira bonyolult, ez nem lesz viszont nagyon bonyolult? Nem gondolom, hogy ez bonyolult lenne, nem kell több kiló papírral bemenni, és uh, bizonyítani a hitelképességet. Egy egyszerű és uh, könnyű vizsgálatot akarunk csinálni, de szeretnénk látni a hitelképességet. ez valami bankgarancia lesz, vagy mi lesz ez? Tesszük. Ez egy bankgarancia lesz. Ezt szeretnénk egyeztetni az érdekvédelmi képviseletekkel. Hát egyfelől másfelől meg, hogy ezek különböző cégeknek a személyiségi jogai jönnek majd elő, hogy mi alapján akarják majd őket ez ügyben átvizsgálni. Mindjárt majd az ön személyében meg látni a navet. Pont azt mondtam, hogy előzetesen egyeztetünk, és hogyha megállapodtunk, azt követően fogjuk ezt vélegesíteni. De hogy ennek mi lesz a módszer, azt még nem tudja, vagy ez még nem elmondható? Ez még nem elmondható, hiszen a megbeszéléset a tárgyalásoktól függ az, hogy mit javassa a fogadozói oda, illetve az számunkra megször garanciát nyújt arra, hogy ne legyen felhalmozott köztartozás. Volt harmadik adósság? Volt igen, még egy harmadik elem. Nagyon sokan panaszkodtuk a rendszer bevezetését követően arra, hogy egy nagyon rövid, akár pár száz méteres Igen. esetében is több kilométer vagy 10 kilométer az, ami elszámolásra került. és az augusztus 30-ig beérkezett igényeket építettük be a jogszabályba. 2075-ről 2043-ra nőtt azoknak a díszakaszoknak a száma, amely alapján az elszámolást el lehet végezni. Miközben a az údi köteles úthoz nem változott. Igen, ez kb. 170 darabbal való emelkedés, hogy ez egy november 4-i hír. Ez kiküszöböli a korábbi pontatlanságokat? Igen, ez ö, október végén került elfogadásra, november 30-ával lesz hatályos. De ez, ez szerint itt még tovább bontják a díjköteles szakaszokat, főleg az ipari parkok környékén, tehát ez a szám se végleges. Azért, nekem ahogy jelentős komolyan van van, rövid szakaszokat hoztunk létre annak érdekében, hogy ne kelljen többet fizetni annál, amit ténylegesen a sok felhasználnak. Ez én azt szerettem volna elmondani, hogy augusztus 30 óta is érkeztek be igények, és ezeket az igényeket is gyűjtjük, illetve fogjuk építeni a következő rendeletmódosításba. Óvattal bánjunk az idővel, ma talán 18-a vagy 19-e van. Az utólagos dífizetés koncepciójának kidolgozása és bevezetése november végén és december elején az nem tűnik egy kicsit korainak? Tehát ez két hét alatt lebonyolítható a szakszervezettel, vagy a, az érdekvédelmi szervezettel való egyeztetés, és aztán ennek az életbe léptetés? Több körben volt már egyeztetés az elmúlt hónapokban is. Ez az egyeztetés, ami kifejezetten a hitelképességgel és a utolvas fizetésben vonatkozó módszert annak kapcsolatos, hamarosan sor kerül, és én azt gondolom, hogy ha megállapodtunk, azt nagyon gyorsan is lehet fogadni. A cél és is a megállapodás, és a forrózó támogatása ezen a területen. Maradjunk a számoknál, mert szerintem azt viszonylag nagyon kevesen jegyzik meg, de az érintettek számára fontos. Nevezetesen, hogy ez a 2075 darabból álló rendszer, ami 2243 darabból áll ma már, ez ugyanarra a 6513 kilométerre vonatkozik, amire korábban tehát a díjköteles szakaszok nem növekedtek. Tehát a 6513 kilométer lett 2243 részre oszva, nem pedig egy nagyobb vagy kisebb. Tehát az a szakasz az ugyanakkor, mint volt múltkor. Így a teljes útszakasz össze nem változott. Ezenben az egyes szakasz méreteket osztottuk fel. Volt hely, ahol és ahol két-három, akár négy részre is. Amikor a miniszter miniszterasszony Konkrétan Német Lászlóni egy jófoki szakmai rendezvényen azt mondta, hogy az EUD bevezetése 58 milliárd forint több lett bevételt eredményezett az államnak, akkor ez azt jelenti, hogy nem annyival nagyobb a bevétel a tervezetnél, hanem korábban ez az összeg egyáltalán nem jelentkezett, és ez az EUD bevezetésének köszönhető. Jelenleg az UD-ból összesen 62 milliárd jelkezetben ez a tegnapi-napi állapot ez az összeg bruttó bevétel és ez a bruttó bevétel tartalmaz minden típusú befizetést ez egyébként azonos azzal, mint amit terveztek vagy pedig van valamilyen jelentős eltérés plusz-minuszban? ez nagyjából azonos egy pici, picit jobb, illetve több, mint amire számítottunk Szó volt arról is, illetőleg eh, maga a szakma arról számol be, 353 94 véletlenül az érdekvédelmi szervezettől bárki itt van, bár most nem mondtam el napokon keresztül, hogy ön lesz a vendég, úgyhogy most lassabban megy a csőposta valószínűleg. Eh, a kérdés az, hogy mindjárt megtalálom a vonatkozó papírt, vagy itt hirtelen az oldalinformációk következtében kiestem a igen. hogy. Elég kéne még egy-két dolgot ezzel kapcsolatosan. Jó. Az első dolog az, hogy uh, szeptember végén jártak hozzánk az Európai Bizottság képviselői. Azt várjuk egy meg a pillanat, mert arra a végén szerettem volna kitérni, megtaláltam azt, amit uh, akartam kérdezni, hogy az di bevezetésével változott a helyzet, már mármint a, a közúti fuvarozást illeti, mert. Uh, a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége nagyon röviden MLSKS szerint a kombinált szállítási mód 10, de olyan is van, ahol 40%-kal olcsóbb, ami azt jelenti, hogy közút plusz vasút. Ön erről mit tud? Mert ugye korábban azt lehetett hallani, hogy volt ilyen megoldás, sőt volt olyan, hogy csak vasút, mert az az olcsóbb, de ez a szendvics, ez úgy tűnik, hogy ez állandóan aktuális, mert a közúti fuvarozás mellett megjelenik ezeknek a kamionoknak a vonaton való szállítása, ami úgy tűnik, hogy valamiért olcsóbb. Erről ön tud valamit, bel többet, mint ez? pontos pontosodatai nincsenek, de az rendszer bevezetésének. A és európai céljai között kifejezetten szerepelt az, hogy minél nagyobb mennyiség terel terelődjön át a vasúti irányba, a vasúti szállításra, és minél több kamion vasúton keresztül lépi át az egyes tagállamokat. Tehát van ilyen szándékolt cél is. Ez a szándékolt cél, ez valójában minek okán születik? sületik? Olcsóbb környezetkímélő, vagy mi? A kamionoknak olcsóbb. Nekünk környezetkímélőbb, tehát lényegesen kevesebb károsodék kibocsátás történik abban az esetben, ha csak mondjuk üvetelünk, ami a keresztül halad át az országon. Ennek a költsége az S töredéke, mintha használná az utat, vagy nem tudja az adatokat erről nem kapja. Semmiképpen nem a töredéke, de jelentős olcsóbb, tehát több 10 kal olcsóbb, mint hogyha közuton keresztül szállnék át az országot. Ez alapvetően a tranzitformalmat érintő lehetőség. Menjünk egyel tovább, és aztán a legvégén el, be, becsatlakozunk oda, hova ön szeretett volna bemenni az ajtónát, csak átmenetleg elvesztettem a fonalat, ami előforduló elfor, elmkülös tekintete olyan témában, amelyben azért teljesen otthon nem mozgok. Ugye volt egy idő, amikor az állami autópálya kezelővel vagy együttműködés okán mindennel tájékozott voltam, de az állami autópálya kezelő is átalakult, hiszen... E 7. egy bejegyzés alapján a Fővárosi Törvényszék cégbírósága alapján is hatája a november 1-től folytatja a tevésékenységet az új néven, és további országszerte 20 ügyfélszolgáltat irodában várják az ügyfeleket, a társaság feladata a díszedési rendszerek. Például a használt arányos e rendszer és a megtett arányos elektronikus útdíszedési rendszer fejlesztése, működtetése a díj a és az elszámolás ide tartozik az elektronikus útdíszedési rendszerben, a díj támogatás és az egyetemes út, út, útdíj szolgáltatói feladatok, valamint az e rendszerben a díj és tevékenység ellátása. Nyilván, pontosan És akkor a közútkezelő, vagy, vagy e, akkor melyik szervezet volt az, ami viszont átvette azt a feladatot, amit korábban az állami autópálya kezelőt csinált? Na, a közútkezelő vett, tehát az autópályok fenntartásával kapcsolatos illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. Azt kérdezem, kicsit hazabeszélve, hogyha a rádió q tehát nem a Kejfejacsi-ban csupán, hanem a rádió q korábban az állami autópálya kezelő központjának volt bejelentkezése az ország azon útjairól, amelyek az ő kezelésükbe tartoztak, de ebben az új rendszerben ez már nincs, akkor valójában kihez kéne fordulni, vagy automatikusan ez. Tehát, hogy, hogy mert ez kiesett a változás következtében. Nem hiszem, hogy emiatt történt a változás, de ebből szegényebbek lettek a hallgatók, Függetlenül attól, hogy ez ígéret a világ senki nem hiányolta, ami nekem fáj, de most ez egy megfelelő alkalommal hogy megkérdezem, hogy most nekem kihez kéne felfordulni. A között közelez kéne mindenképpen fordulnia, és uh, ott a tehát a felvilágosítást kapni az aktuális úthelyzetre, úthelyzetekre. És akkor térjünk oda, ahová bár oda nem szoktak térni, tehát akkor csatlakozzunk oda, amiről ön kezdett beszélni. Ugye egyrészt volt fenyegetés, hogy valamiféle eljárást indítanak az eu díszedéssel kapcsolatban, később pedig arról írtak, de nem múlt időben, hanem egy ilyen függő hogy sikeresnek tartja a július 1 új bevezetett új elektronikus rendszert a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, de hogy van, rövidesen nyilvánosságra hozzák az Európai Bizottság ellenőrei a hazai elektronikus fizetési rendszerrel kapcsolatos meglátásaikat de ez olyan, mint a mokép reklám, hogy jön, jön, de egyelőre nem következett az, hogy ezt meg is érkezzen, és immáról múlt időben lehessen róla beszélni. Mikor jön meg ez a levél? Hát egy kicsit akkor messzebb mennék. De Magyarországon szemben az elmúlt évben nagyon sokszor már az a vált, hogy a rosszul csináljuk rosszul, ez egyben nem fejlő meg az európai normáknak, Ugyanezek a vádak érte bennünket az úti bevezetéssel kapcsolatosan is, és a bizottság ennek megfelelően szinte azonnal eljárást kezdeményezett ellenünk, még azt megelőzően hogy a rendszer egyáltalán elindult volna. Ez nem egy megszokott eljárás az unión belül, de ritkán fordul ezt, hogy ilyesmi állagattatja magát a bizottság. itt ennek megfelelően több terület is látogatást tette Magyarországon, és ennek kapcsán megismerkedtek az úti rendszer beszerzésének, bevezetésének, illetve működésének részletes körülményeivel, és a következő megállapítások születtek, ami én azt gondolom mindenképpen pozitív számunkra. Az első és talán a legfontosabb dolog, hogy a rendszer beszerzési, bevezetési költsége, illetve a fenntartási költsége messze az Európai átlag alatt van. Ezt azt mindenképpen érdemes kiemelni. A másik fontos dolog, ami elhangzott, hogy a magyar rendszer egy rendkívül innovatív elektronikus útészedési rendszer, hiszen számos olyan új elemet tartalmaz, amit a korábbi európai rendszerek nem, így például a egy megoldást, amit a bizottság, mint követendő példa fogalmazott meg, és javasol a többi tagállam számára is bevezetni. Többek között ennek köszönhető az, hogy a magyar rendszer lényegesen olcsóbb a Európai Unió tagállamainak rendszer you know a harmadik dolog, amit kiemelt a bizottság, hogy Magyarország az első állama az Unióban, ahol kialakították a fuvarozók, bevallási közben a viszontáladók jutalékrendszerét, ami lehetővé tette a kapcsolódó bizottsági irányelv témeges megvalósítását. Egyedül Magyarországon működik az irányelvnek megfelelően az UD-rendszer. Ezt mindenképpen kiemelték a bizottság jelenlévő képviselő, illetve a vizsgálatot folytató képviselő. Én azonban, hogy erre és reményeink szerint nem csak Magyarországon, hanem később más Európai Uniós tagállamokban is hasonló, vagy akár az a rendszerek kerülnek kialakításra. A minden igaz, akkor vonalban van a fuvarozók vállalkozások. fuvarozó vállalkozások vállalkozások országos szövetségének elnöke főtitkáról, hogy megmondja Perezi Péter, de hogyha mindent rosszul mondtam, akkor majd kijavít, és akkor a Hátra időben az a konverzáció fog folytatódni, ami korábban is megvolt. Menet közben találta meg az adást. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt hallgatókat! Önt, és nem tudom igazán... Hogy... Ne, ne, azt tisztázzuk, hogy akkor az ön itt, hivatalos titulusa micsoda, mert ebben mindig elszoktak veszni más rádiomisorok, én azt szeretném kihagyni. Tehát az, az ön névjegyé mi szerepel? Tuvarozó Vállalkozó Országos Szövetségének vagyok a fő Oké, okay, rendben van, akkor innentől kezdve csak... Oké, okay, rendben van, akkor figyelek. Illetve akkor én csak közvetítek. Igen, úgy kélesztem, amikor felvett a telefont egy csőpósta üzenet. Igen, én er erre utaltam, igen. Azt az adás elejét, tehát őszintén szól nem tudom, hogy közőnk beszélgető partner, mert hangról nem ismertem fel. báj Nagy Vilmos! Ráj, nagy hílmasult, köszönöm szépen. Uh, Tengelyszámról volt szó, késleltetett fizetésről volt szó. Értem. Tehát akkor azok a kérdések, megállapodatok, amiket én most éppen nem hallottam, de nem probléma. Amennyit hallottam, annak alapján van néhány azóta is. De, de visszamehetünk időben e, módon rá. Az a kérdés, hogy e, hol tart az érdekvédelmi szervezetekkel való egyeztetés a tekintetben, hogy a hitelképességet meg tudja állapítani a hatóság, és az utolagos fizetés bekövetkezzen. Ön erről mit tud a fuvarozók oldaláról? A fuvarozók oldaláról nagy nagyit tudok, hogy a Kavosz ZSZ, amelyik a hitelt nyújtja, az egyeztetésben volt, van a gazdasági minisztériummal, az gazdasági minisztériummal, és belátható időn belőle valamikor velünk is egy asztalhoz hogy mikor, én még erről írásbeli információt nem kaptam, tehát nem fogok találgatni, de én gondolom, hogy város időn belül. De akkor ezek szerint ez még nem következett be, mert az államtitkár úrral való beszélgetésből az derült ki, hogy ez a rendszer akár december elején bevezetésre kerülhet, ami banyartalan, tehát bevezethetik, ami két hétre van innen, de ha önökkel nem beszéltek, akkor valószínűleg ez két hét alatt csak nem lesz meg. Igen. azt tudom, hogy hamaros a hamaroságban a nem egyesztet, mert sem jelentett, hogy más szakmai felvezet nem. egy biztos, hogy velünk lány nagy őrék. Nem egyértelmű, de ez Ez egy voltak. könnyű procedúra lesz, vagy ez egy nehéz procedúra lesz a hitelképesség megállapítása az egyes uvarozóknak? Én úgy gondolom, hogy nem, hiszen az erre vonatkozó elképzelések hasonlóak lehetnek, mint amikor valakinek az üzemanyag. Vásárlási, kedvezményes vásárlási feltételeit egyértelműen. Van egyéb bensége, vagy egyéb típusú hitelnek a feltételeit, annál amennyire nincs. Oké, okay, rendben van, akkor egyen menjünk tovább. Amikor ön még nem hallotta az adást, akkor szó volt a tengelyszámról, azoknak a mérhetőségéről és az ezzel kapcsolatos díjbeszedésről, amivel kapcsolatban az államtitkár úr majd kiabít, ha rosszul fogalmazok. Azt mondja, hogy megtörtént az a fejlesztés, ami alapján immáron kiküszöbelhetők azok a hibák, amelyek korábban voltak. Hát ez a tengelyszámállítás a tegnapi napon még nem működött, lehet, hogy valamikor működni fog, de... Mondja el egy olyan teljesen értetlen embernek, mint én, hogy amikor ez tegnap nem működött, akkor mi nem működött? Az, hogy az kubli kezelő rendszer, elektronikai rendszer, de ezek a kedvezetek eszközök, amelyek egyébként mind eszközök tudnák távolról, kocsiból állítani uh -huh. a tengelyszámváltozást, még jogosultan nem kapcsolódhattak fel a rendszerre, mert ilyen értesítést a felhasználóknak a húgó üzemeltetője nem küldött. Azt kérdezem az államtitkár úrtól, hogy ez mikor várható, hogy ez működni fog? Ahogy említettem, az a működik, hogy itt veledülnek Kérem hogy pontosítsa az információit. A bevallási közeműködők többség ezt a szolgáltatást már nyújtja, nem mindenki, a többség. Ezen kívül az interneten keresztül bárki, bármikor ezt a fajta meg tudja oldani, tehát ha nem lenne lehetőség a saját bevallási közeműködőjén erre a módosításra, interneten keresztül akkor is meg tudja csinálni a nélkül között. Ez a róm, hogy ennek működik. Ennek nagyon akarni, az nem álomcsikrál... Ura. Abban igazából, hogy interneten keresztül állítani lehet, azonban a fedélzeti eszközöknek az a fajtája, amelyet mindenféle internet kapcsolat nélkül képes elvégezni, elrehalálták ki őket. Ezekre vonatkozóan mindenkinek, akinek a készülékhez tudja, az én tegnapi információni, nem adták meg a felhatalmazást, kísérleti jelleggel üzemelt az elmúlt napokban is. Volt, akinek folyamatosan sikerül szól kapcsolódni a rendszerre, és volt, akinek nem. Tehát irányban az én ismeretem szerint nem kapott ilyen felhatalmazást a fevérleti eszködőket felhasználó néhány cég. Anélkül egy medián, mediátori tevékenységet akarnék önök között folytatni, és kibékítani se akarom, de azt többé-kevésbé jól érzékelem, hogy ebben is elmozdulás van. Legfejebb az ön megfogalmazása szerint nem működik még tökéletesen a rendszer. Rosszul fordítottam? Tehát a múltkori beszélgetéshez képest elmozdulás az, hogy immáron van egy fejlesztés, az a kérdés, hogy ezt vajon mindenki igénybe tudja -e venni, e tekintetben van önök között most éppen nem egyetértés. Fogalmazzunk így, nem szabad, azért nem hogy minket ne a rendszer. Milyen olyan felvetése van, amit, amire egyébként reagált volna, amire az államtitkár úr itt a beszélgetési végén adott lehetőséget, de minél kevésbé legyünk diplomatikusabbak, és minél inkább praktikusabbak, fogalmazzunk meg olyan problémát. Oké, praktikus lenni, nem tudom, vonalban vagyok, hogy még megint. Teljes mértékben. mértékben. Oké, akkor mondanám, Ugye az úgy, hogy legutóbb az önök voltam, volt az egy egyeztetés a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, hogy ez felvetődött már, hogy azok a szennyezeti eszközött rendszerek, amelyek flottakévek is csináltak már az eu rendszer bevezetése előtt is nagy számban vannak beszerelve. A hazai hatósági jelzési járművek, ezeket még mindig nem hozták hangba a jelenlegi húgórendszerrel. így vannak olyan vállalkozások, amelyeknek több tíz száz, sőt van olyan, amelyeknek több ezer járjéve nem tudja a magyar húgórendszert kezelni, azzal a beruházással, amit korábban 5-8, akár 10 éve ezelőtt És hát erre vonatkozóan jó lenne, hogyha előrelépés születne. És nem kellene még egy újabb kicsit ezeknek is beszerezni a járművébe. És erre nem hajlandó, tehát ők más technikával hozják meg, hanem csak követni magatartást. És ezek az eszközök más országokban működnek, csak Magyarországon nem. Van-e erre válaszolom, titkár úr? Mindenképpen a más országban működnek, ma sem szeretném azt hogy más országban nincs ilyen rendszer, ami megfelelne az irányelvnek. Itt lehet, hogy más országban van más rendszer, ami nem az út irányának megfelelő rendszer, és ott esetenként alkalmakat használhatunk. Pont arról szól, az út irányának ahány ország, annyi egyedi -egy eszköz és megoldás. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy integrált megoldás és ez kapcsolódó rendszerek jöjjenek létre. A második fontos észrevétel, hogy hogy Feledi Úr is jelezte, folyamatosan zajlanak a tárgyalások, a ebben képviseleti szervezetek, illetve az öneszem és az engem között. Én javaslom, hogy ezeket az részfölételeket, akár egyedül, akár összegyűjtve, folyamatosan továbbítsák az irányunkba, és hogy ezekre az előbb említett kérdésekre úgy egy ilyen problémát rész, nem fogunk tudni megoldást találni. Hát akkor most itt tartunk, azt kérdezem, hogy elvileg és gyakorlatilag miközben minden műsor kísérleti műsor minden adás utolsó adás, ma van talán 18 vagy 19-e durván egy hónap múlva egyszer még erre idén vissza tudunk-e térni, amikor egyébként el lehet mondani, hogy ki hova jutott el, és még további teendőkre van les szükség. Az elhangzottak kapcsán egy dolog hogy még meg a reagálja. Figyelek! Hogy elhangzott a kombinált fuvarozás, igen. közút Igen. Itt ez egy valóban nagyon fontos dolog, azonban azt látni kell, hogy még korábban Magyarországnak volt eszközparkja. Volt Milyen parkja, ezt értette elnézést? Milyen parkja? park, tehát olyan eszköz, a... amivel vasúton igen, igen. saját magyar vállalkozás, magyar tulajdon meg között teljesíteni tudta. Igen. Ma Ilyen nincs, létezik, hogy a Magyarországon átforduló kombinált árvisszállítás, de ez egy roppant cseké mérték, és nagyon kívánatos lenne, ugye, hogy ilyen legyen magyar vállalkozásként, tehát ahol a jövedelmek és az adók Magyarországon nagyobb mértékben jelenik, mint ahogy ez ma van. Illetve egy nagyon fontos dolog csak a hallgatók számára, hogy ez a kombinált szállításnak az a része, amikor vasúton nészik a kamion, akkor ez a gyűrköcsi vezető vezetés idejét csökkenti, tehát a munkavállalási teljesítési képessége adott esetben a csökkent vezetési idővel megnő, az udali gazdaságoságok túl ebben rejlik köszönöm szépen, azért nem térdeklődöm, hogy akkor nagyjából egy hónap múlva egyszer még erre visszatérhetünk-e idén? Állam titkár úr! Viszontra mindenképp! Jó, nagyon szépen köszönöm! Én is, hogyha pont van, hogy két telefonszámon nem később megadom. Jó, arra kérem, akkor peredül nekem van egy e-mail címem kukat kukac.gmail.com, tehát dörö, mint doktor, dörö. fialajanos a nevem, kukac.gmail.com Ha ez elküldi az ön telefonszámát, akkor felírom. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra! És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Igen. Györegett, lehet? A vonalban Nemes Gábor, a helyzet Brüsszelben? <gül> Brüsszelben csendes őszi, szürke idő van, mint mindig, és hát az Európai Unió itten buzog. <gül> tehát hosszú estén volt, így aztán ez rányomja a végegételm a reggelemre. Um, az nagyon zavar, hogy hatkor bezárnak ott az éttermek, tehát hogy az ember, ha valahova el akar menni, akkor nem tudja egyértelműen mondani, hogy hova tud elmenni, mert elmegy mindenki Belkinba aludni? Nem, nem az éttermek nem zárnak be, a boltoknak is Bol? hatkor. Az éttermek, éttermek tovább nyitva vannak, bár az ét Tíz után van úgy, hogy fél 11-kor már nincsen konyha, tehát nem tudnak ki, az azért ott van. Szóval ugye két, két belgiú van, az egyik, amit a külföldi vagy a turista lát, amelyik, amelyik hát ottan a nagy kér a Grandplatz környékén, ahol a turisták vannak. Ez, ez, egy, ez egy pesgő és tulajdonképpen teljesen mindenfajta szolgáltatással ellátott hely és aztán van a másik de nem vagy söröző nem, mert a belga sör az nagyon jó igen, én nem sörözöm de hát belga bor meg nincs, vagy van? Mm, Na, mindegy, szóval olyan nincs, hogy nincs. Nem arról beszélek, hogy van. Belgiumban terem a szőlőt, de abból lehet csinálni bortot, olyan az időjárás. Na most megfogtál, én úgy emlékszem, hogy van valahol itt valami szőlőkultúra minimális. Hát egyébként nem a nagyon messze nem ugye a Rajna-völgyében, ott, ott komoly szőlészet van. Belgiumnak mi a legmagasabb pontja? Ö, pff, hát van az 600 méter is szerintem. És az hol van? Valahol a, a zjdenekben. Na ez behúzódik Na, oda. Uh -huh. Igen, igen. Tehát e, valahol ott. Hát ez, egy, ez egy alapvetően sík, illetve ilyen ki ilyen Dimbes-Dombos ország egyébként. E, Brüsszel nem sík. Tehát Brüsszelben majdnem mindig valamilyen irányba mész föl vagy lefelé. Hány metró? E, ú, hát mikor azért tudok nehezen válaszolni, mert. Mert a metró és a, a villamos, az, azok így, így bizonyos helyeken egymás Mennyi Mennyibe kerülnek? De, de klasszikus metró, tehát klasszikus van egy, kettő, három, négy, azt hiszem. Mennyibe kerül? És aztán... Esik? Mennyibe kerül? Egy jegy? Hát attól függ, hogy veszed, ha, ha ilyen tízes csomagba veszed, akkor egy 30, egy euró 30. De ezzel, ezzel egyébként bárhova átszállhatsz, azt másfél órán belül. 65 éven felüliek? 65 éven felüliek évi 60 euróért kapnak egy éves jegyet. Az nem sok? Ezzel? Hát az nem sok. Hát több, mint nálunk, de akkor 60 euróért kap egy olyan ízét, amivel aztán doszt utazhat fel ola. Így van, és ö, a vonat se ingyenes, hanem a vonaton úgy van, hogy ott 6 euróért veszel bárhova Belgiumon belül egy oda-vissza, de, de köteles oda-vissza venni, tehát hogy csak oda akarsz menni, akkor is ugyanannyi kerül. Ez 6 euróba kerül, hogyha ők a 65 éven felüli vagy. Uh, az egyik szélétől a másik széléig uh, ugye nézzük egyszer a tengert, nézzük, milyen országok veszik körbe ezt a szegény kis országot? Egyszer ott van Hollandia, aztán mi van még? Olandi, ott van éjszakról, ugye? Igen. Van-eki van egy tengerpartja? Luxemburg. Igen. Luxemburg és Franciaország. Franciaország. Akkor nézzük a tengertől Franciaország felé, és akkor nézzük ezt a másik, másik viszonylatot. Milyen szélesed az ország? A legnagyobb távolság az mekkora benne ezért a 6 euróért? Ö, hát... Ö, lehet, hogy van 400 km -s. Szóval körülbelül egyharmada a Magyarországnak a területe. Miközben... Hát többen élnek ajta, mint Magyarországon. Mert ugye a meg nagy. A nagy, de hát ez hagyományosan így volt már középkorban is ugye. Flandria, Németország ez volt Németal Német déli része, ugye ez volt a katolikus része, ahol, ahol a, a protestáns ö, holland részek ugye azok egy olyan más kultúrkörbe voltak. Ezek megmaradik. Kisütött a nap? Budapesten vagy itt? Hát ott kisütött, azt nem tudom, itt igen. Igen, hát ez egy örömtelű hír, van. Ködve. kell mondjam, hogy hol? Én ugye első szezonomat, úgy le lehittem de mindenki azt mondja, hogy ilyen jó idő már régen volt, ezért azt értik, hogy viszonylag kevés eső esik. De reggel három fok volt ott, ahol én lakom, de mindenféle szmogriadóval fenyegettek, abból adódóan, hogy ez az izéhez lenyomja a szennyezőanyagokat, és akkor azt aztán lehet szívni. Már ebből a szempontból, te megélted a pokolot, gondolom, hogy Pekinnél rosszabb hely, kevés van a világon. Igen, hát Pekingben az, ez még külön színezi, hogy ha éppen nem smog van, akkor Homok. van úgynevezett homokriadó. Tehát, tehát De valami mindig legyen. Igen, tehát, ne unatkozzanak az emberek. A dolog? Tehát azt úgy képzeld el, hogy egyszer csak föltámad a, a szél, vagy, vagy. és behordja a. a Elvben ugye a sivatag homokját, de szerintem inkább ilyen építés. Azt Mongóliából importáljátok a homokot? Igen, de e, én beszéltem olyan szakember, aki azt mondta, hogy hát ez humbog, jön Mongóliából is homok, vagy, vagy legalábbis hát Mongóliából. De félni kell attól, hogy elfogy egyszer a mongol homok? Igen. Nem, ez a veszély minimális, azt hiszem. Hát kivéve, hogyha e, valamilyen magyar vállalkozás ott a homokgyártással kezd foglalkozni, akkor esetleg talán. Jó, ott tartottunk, hogy uh, ezért humbug. Mi humbug? Az, tehát az humbug, hogy, hogy, hogy minden csak a sivatagból jön, mert legalább akkor a szerepet játszik az, hogy, hogy a, a hatalmas építkezések, ugye azok mindig megmozgatják a földet, mindig, mindig ott por van, ott kocz van, és, és, és az, az, az száll a levegőbe, és akkor az elárasztja. a most úgy képzeld el, hogy egyszer csak kinézel az ablakon, és nem látod a szomszéd házat, miközben nincs költ. Tehát, csak de... hogy öltözöl fel, vagy felveszed a gázál arcot, ha mit csinálsz? Hát igen, ilyen sáv van a, a szájuk előtt, és hát a fogai közön züzeg a homok. Ki lehet? És a szemed, és akkor felveszed valamilyen ilyen motoros szemüveget? Nem, nem sose volt. De mondjuk azért az, hogy ez komoly. Ez, tehát, hogy ez nem csak ilyen egészségügyi probléma, hogy például a repülőgépek nem tudnak leszállni. Tehát voltak olyan napok, amikor a repülőgépek nem szálltak le. Akkor még ilyen. Nálunk, ha nem szállnak le a repülőgépek, akkor elmennek bécsbe, és ott anyáznak az utasok, hogy a vizer adott esetben, ha a vizer nem hozta előket ide. Ha a pekingben nem száll le a repülőgépek, akkor hova a hova viszi az ember? Sankályba száll. Ez közel van, nem. Tehát a itt fél óra. Sankályba száll. Hány kilométerre van arrébb? Hát van kétezer. Hát végül is, De ez e, e, e, többször előfordult, hanem, hogy vártam valakit, a repkérre, és mondták, hogy most skunkájba szállt le, és majd amikor jobb lesz az idő, akkor, akkor, akkor jön Pekingbe is valóban. Tehát ez egy olyan kis kitérő. De az is, hogy önmagában egy, egy 3-4-5 órású út, attól függően, hogy milyen gépe jön. Ez nem úgy van, hogy csak úgy átrántul. Nem, e, azért egész a távolságok is mások, meg, meg az időfogalma is más. Szóval... Te hordasz órát, Gábor? Hát, hogy ne, hogy ne. Büsszelben hát, köztéri óra sok van? Brüsszelben köztéri óra. Van. van. Azon gondolkodom, hogy nagyon sok. Nem, hát ugye vannak ezek a, ezek a reklámórák. Hát, mit tudom, én egy gyógyszertárnak ottan, ahol megy, hogy hány fok van, meg hány óra van, meg, meg, meg ilyesmi. Tehát ilyenek vannak. Ilyen kitett óra az is van, de az nem olyan sok. Tehát ami kifejezetten csak óra-óra és nem lekvárnak a része. Hánykor sötétedik? Hát elég korán, de persze későbben, mint Budapest, hát én nyugatabbra vagyunk, lényegesen ugyanabban az időzónában. Próbálj megválaszolni a kérdésemre. Hánykor sötétedik? Hát, a nyugatkor most. Ötkor. Már ötkor hánykor világosodik, bár ilyen szó nincs? Fél év, igen, ott négy évszak van, vagy ez mi az, ami ott van? Van, valóban négy évszak van, de most nehéz ezelő vagyok, mert itt vagyok három hónapja. Tehát én gyakorlatilag csak a, a nyár végét, meg a. Meg de Havat látnak időnként a belgák? Igen, igen. Na most ez a, ez a másik, hogy, hogy ö, azt mondták nekem, akik már egyébhuzamosabb idejönnek itt, hogy a belgák. Ó, hát itt most újabban, újabban sok a hó és mindig, minden évben van hó, amikorában nem volt ennyire jellemző. Hány fokra fűtik a te lakásodat műtőn, te utálod a hideget? Hát attól függ, hogy én mit állítok be, de az a tapasztalatom, hogy ez egy eléggé önfejű rendszer, önfejű szisztémat. Én beállítom 22 fokra, de még annyira sose fűtöttek föl. Mennyibe kell a fűtés fűt vagy a fűtés is vagy ez a rezsi? Tehát a, a, a, a rezsiben szét tudod szállazni a villanyt, a ára, az izét, a gázt? Tehát, ha például bérelsz egy lakást, akkor azt mondják, hogy ennyibe kerül a lakbér, plusz a rezsi. Ez Magyarországon is így van, csak így te ezt a tulajdonosnak fizeted. Tehát, tehát nem te fizeted a rezsit, hát persze, de a, a Villanyáramot, igen. Fizetés per rezsi, az hogyan jön ki? Egy harmad, kétharmad, egy ötöd, két ötöd, sincs. Hát a rezsi, nézd, az én lakásomnak a rezsi, amiben benne van a fűtés, meg minden, minden, egyéb kommunális és egyéb szolgáltatás, az 150 euró. Ö, van ahol olcsóbb, de hogy 100 euróval azért mindenhol minimum kell számolni. Na most hát a, a fizetések azért persze összesen hasonlíthatóak a magyarral, tehát most, most nem tudom megmondani neked, hogy mennyi a fejből, vagy mennyi a belga átlagfizetés, de hát a magyarnak a... Van-e hajléktalan Belgiumban? Van, nagyon sokan vannak. Ők hazai belga hajléktalanok, vagy importált hajléktalanok? Mm, is is, tehát uh, Brüsszel annyira nemzetközi, annyira kevert, annyi féle náció van, hogy ez pontosan leképezi a hajléktalanoknak az és Nem látom azt. Érdemes Belgiumban hajléktalannak lenni? Nem, nem, nem. Szerintem hajléktalanok sehol nem érdemes lenni. Mondjuk egy... egy... Ezt itt ebben nem fog feled vitatkozni, de ez egy relativizált kérdés volt természetesen. Ennyire nem vők el mevetek. Tessék? Hát itt egy... Itt nem zargatják őket. Hol alszanak? Talana... Ne arra, hogy nem halottam. Hol alszanak? Hát a legkülönbözőbb helyeken. Kösz De nem, aluljárókban viszonylag ritkán látom őket. Érdekes, ez az aluljáróban alvás, ez inkább Magyarországon. Tehát más sem nagyon láttam. Valahogy, például Madridban, ahol laktam, a házunkban volt egy bank, és a banknak volt egy olyan része, egy előtere, ahol volt ez a bankautomata. Úgyhogy uh -huh. rendszeresen aludt egy új ember. Haló? Azon gondolkodom, hogy nálunk ilyen helyen nem láttam még senkit sem, pedig azt még jobban is fűtik azt a részt. Be is van kamerázva. Ez meglepő volt, hogy nem zavarták el. Tehát Ugye földtűnt nekem, hogy nagyon sokan be akartak menni, akkor úgy meg őket. Hát volt olyan, aki, aki ott a feje fölött is bankolt. De azért a többség, amikor meglátja, hogy ott egy új ember, akkor inkább nem zavarja. És elég sokáig ott... De számottevő a számuk, vagy nem jellemző? Most visszakérdeztet, hogy a mennyi a számottevő, de abban a fogsz hozni. Amikor... Egyből összebeszélünk, akkor nem nagyon hallom. Azt mondom, hogy számot e a hajléktalanok szám, amikor van a visszakérdezel, hogy mit jelent a számottevő, arra nem fog tudni válaszolni. Igen, tehát látod, tehát az nem úgy van, hogyha meglátsz egy, egy hajléktalant, akkor, akkor kigúvad a szemet, hogy jé, ilyen is van, nem, sokan vannak. Nagyon sok a ilyen-olyan koldus. Miből élnek? És kiregető. Hát nem tudom. Nézd, van egy nagyon érdekes dolog, ugye Brüsszelben már most jóval 30% fölött vannak az arabok, de mindenképpen a Mohamedán vallásúak aránya, hát mondjuk úgy, hogy, hogy ha nem is a többség, de a többséget ostromolja. Na most a Mohamedánoknak van, van egy ilyen sajátos szervezetük, vagy egy sajátos szokásuk, tehát a ugye a, a szegényeket valahogy segíteni kell, tehát jótékonykodni kell. Tehát azt kell mondjam, hogy egy, egy Mohamedán társadalomban a, a koldus, a kéregető, vagy a, a másikra rászoruló az egy létező figura, aki, aki beleilleszkedik a rendszerbe. Tehát hát, ha nem lenne, akkor hogy jótékonykodjon a szegény ember, mikor ez neki a korán előjé. Sérde nem jutott eszembe semmi sem. E, akkor hagyd mondjak valamit, e, belehallgattam a, a műsorban egy, kb. egy órával ezelőtt, mert voltam, hogy mi az, ami kitúrt engem, és e, akkor hallottam a hírekben... Nem kitúrtam, hogy, hogy fogalmazhatsz így. Nem kitúrt, hanem arról volt szó, hogy amikor én megkérdeztem az államtitkár úrtól, hogy neki milyen időpont jó, akkor én voltam arra képes, hogy abban reménykedtem, hogy a te időbeosztásod az lesz rugalmasabb, mint az övé, kicsit beszélni magyar, és akkor így megkérdeztem tőle, hogy a 9 óra 5 perc megfeleled kitúrni, azért ez ne haragudjál, nagyon elhelyesség is. Sőt, azt hiszem, hogy nem is, rá, nem is nálatok a hírekbe hallottam, hanem valahol közben nézegettem a, a híreket. Láttam azt a hírt, hogy micsoda ö, nagy szenzáció ö, Magyarországon egy szocialista politikus kapott, egy szocialista és egy fideszes politikustól valamilyen plecsnit érdemér, mert azért, mert a kínai magyar barátság terén mekkora tett. És erről nekem eszembe jutott ez a kínai-magyar barátság, amelyiket közelelő módonban át végig élvezni 2000-től 2004-ig, és nagyon komikus volt. Szóval, nekem De most egy nagyot ugrándoztam, mert azt mondtad, hogy belehallgattál abba a műsorba, ami kitúrt téged, és ott egyáltalán nem tudtam meg, hogy a téged végül is mi fogott meg, vagy mi nem fogott meg. Már módosítottam, hogy és akkor hallgattam a híreket. Ja értem? Azt hittem, hogy az EU-díszedésről fogunk beszélgetni, mert Belgiumból az az emléke marad, én nem tudom, mikor jártam ott utoljára, de arra emlékszem, hogy gyerekkoromban voltam, és akkor nagyon-nagyon lenyűgözött, hogy az országutak ki voltak világítva. Így van, és ezt a mai napig így csinálják, e, e, tehát nem érdekli őket az energiatakarékosság, de hagyj! Hagy, rendben van, jó, mondjad fiam, mondjad, mondjad! A kínai-magyar barátsághoz. Tudom, illik, de ne okozzál nekem itt külpolitikai bonyodalmakat! Nem, nem, én tájléro költeményt fogok előadni. Rendben van. Sőt, történelmi e -poszt. Ugye azt történelmi, hogy kimentem, akkor még az első Orbán kormány volt, és a első Orbán kormánynak az volt a filozófiája, hogy, hogy ezekkel a ö, emberi jogokat sárba titró kínai mi nem, hogy nem csinálunk semmit, hanem szóba se állunk velük. Tehát, nem csak, hogy a Orbán Viktor nem állt szóba, az akkor éppen aktuális vezetővel, miközben Clinton elnök, meg Schröder, kancellár évente kétszer ott megjelent, és próbálta valamilyen módon segíteni a saját exportjukat, iparukat, hanem azt is megtiltották, hogy egyáltalán képviselők utazanak. Tehát emlékszem, egyszer egy képviselői, küldöttség, amely ennek az volt az érdekessége, hogy a, a parlament elnök el megtiltotta, hogy, hogy jönják, tehát gyakorlatilag saját pénzükön jöttek, vagy a frakciójuk pénze jöttek, és emlékszem, hogy volt közöttük egy akkor még MDF-es képviselő, aki a, a tilalom dacára elmert menni Pekinbe, tehát ez egy hatalmas nagy, hogy mondjam, politikai tett volt, hogy valaki elment Pekingbe. Na most ez volt ugye a Orbán kormány alatt. akkor utána jött a megyesi kormány, kijött a megyesi miniszterelnök, és oda mellett a kínai elé, és azt mondta, hogy uraim, hát mostantól fogva minden szeretni fogunk egymást, vége van ennek a korszaknak, föl fog virágozni a kínai-magyar barátság. Mire mondtam, a kínai, hogy ez ragyogó, és mégis konkrétan mire tetszik gondolni. Hát, már dolgozunk a tervekkel, már, már, már majd lesz valami. Jó. Akkor dolgozták a tervekkel, nem történt semmi, amikor egy idő után megjelent a következő miniszterelnök, egy úrcsának érták, ő is elmondta, hogy hát a kínai-magyar barátságot most már aztán tényleg most már Kína, mi leszünk Kínának a kapuja Európa felé, mondták a kínai, és is konkrétan mire tetszik gondolni, hát egyébként nem gondolunk semmire, de dolgozunk a dolgokon. Most ugyanez szerintem megtörtént ezzel a mostani kormányal is, ezt most nem egészen konkrétan nem tudom, miközben ugye csúnya magyarsága, rengeteg hajó elment. Hát például akkoriban volt ugye a szó arról, hogy a malévet megveszi egy kíniai légitársaság, a Heinen Airlines, amelyre a magyarok húzták az orukat, hogy mi ez a Heinen airlines -ható. Hát Nagyobb, mint a legtöbb európai légitársaság, valóban nem a központi, és nem adták el végül, hogy aztán miért, miért nem, nem tudom a részleteket, nem tudom, csak azt tudom, hogy az egész úgy történt, hogy hát a koronagyémántját a magyar közlekedésnek a, a, a maliát, hát mégsek már hogy mi lesz ki, hogy a kínai kezébe menne. pedig ha a kínaiak megveszik, akkor valószínűleg a Hájnán éllány. Budapestre repült volna, akkor valószínűleg mi lettünk volna az átszálló repülőtere a kínaiaknak Európában, akkor valószínűleg a kínai turisták... Ha már itt tartunk, akkor egyébként a később a Klubrádióban hallottam, hogy azok a számok, amelyek a menekültekkel voltak kapcsolatok, és azok tényleg nem stimmeltek. Tehát akkor kössük át ezt a két hetet így. Valóban nem stimmeltek azok a számok, amiket az index hozott. Itt. Emlékszem, még szó volt a múlt héten menekült ügyről. Igen, igen Bár hát, ez megint egy olyan dolog, hogy ugye... A menekültnek az számít, aki menekült kérelmet kér. Tehát magyarának ha valaki megjelenik a hatán és elővölti magát, hogy az az azt jelenti, hogy e, európaiul vagy menedék, az már akkor menekélt kérő. Ha nem, ha nem csinálja, hanem csendben tovább megy, vagy nem megy tovább, de, de nem kér menedékszágos, akkor ő nem menedékes. Tehát... Belgiumban gyilkolászták egymást az emberek? Vagy ott... Belgiumban mennyire gyilkolászták egymást az emberek? Hát, mennyire gyakori a gyilkosság? Nem tudom, hát a statisztikát, ha akarod megnézni, tehát minden Mennyire öngyilkolják magukat a belgák? Fölírom, biztos nem annyira, mint a magyarok, ez, ez, ez egy kelet-európai specialitás. Mennyi az átlag életkorot nálatok most? Na, az a jó, hogy nálatok az mindig máshol van. Kínában, Lengyelországban. Magas, magas nem tudom. De ezeket mindegyikkel válaszolni fogok legközelebb. Úgyhogy a következő... Egészségesen? Egé... Hol lettél egészséges Spanyolországban vagy itt? Spanyolországban. Mert itt mi a helyzet? Hát, nézd, itt, itt a, hát, Spanyolország egy mediterrán. Konyha, olívaolaj, sok zöldség, sok gyümölcs, Reggel hallottalak téged a klub rádióban, ott Ukrajnáról beszéltél meg Putyiról, de lemaradtam az elejéről. Miről beszéltél te ott, Gábor? Arról beszéltem, hogy mához 9 napra lesz Vilniusban egy Európai Uniós csúcs, amelyen úgyhogy egy keleti partnerségi csúcs, amelyen alá kellene vagy kellett volna, de még mondjuk kellene írni az Ukrán-EU társulási szerződést. Tehát az ukránok, Ukrajna magát és elindul Európa felé, és ott hagyja Oroszország bátyuskát vagy anyu, anyácskát. Na most ez azonban úgy tűnik, hogy az esküvő előtt ugye pár nappal a mennyasszony még mindig húzódózik, mert ehhez a bizonyos feltételeket teljesíteni kéne, bizonyos jogállami feltételeket, egész konkrétan ki kéne engedni a börtönből Kimosenko egykori miniszterelnököt, a mostani elnök politikai ellenfelét, amelyre mostani. nem a hajlandó, meg egyéb dolgokra sajlandó, úgyhogy a mai napig nem világos, hogy akkor most lesz aláírás, nem lesz aláírás, és arra a rámutatni, hogy ebbe az is szerepet játszik, hogy a másik oldal, akitől most el kéne válni Ukrajnának, Oroszország, hát jelenekedik milyen ütőkártyával, Putyin nyilván ajánlatokat is tett, fenyegetéseket is, fenyegetőzött is, és hát az elnök, az ukrán elnök ott örülődik, hogy most mi legyen és azt mondtam, hogy egy ilyen végülis történelmének kikiáthat és valóban történelmi döntés, hogy Európa most akkor kedvére öleli Ukrajnát, vagy azt mondja, hogy jó, hát jött maradtok a keleti méreken, mint ahogy az oroszok is. Ez végül is az utolsó percig egy ilyen képességes játszma, szóval azért ez, ez nem szokott így lenni a nemzetközi diplomáciában, hogy egy héttel az esemény előtt még minden lehetséges. És ez mutatja azt is, hogy milyen ország az Ukrajna, és hogy milyen országot ölelünk ebbünkre. Tehát azért ne ígyjuk azt, hogy Ukrajna teljesen olyan normális életet élünk. Hát a lányomnak szereztem egy életre szóló élményt, ő Ukrajnába azt hiszem soha nem fog menni. Egyszer átmentünk Ukrajnába, nem ott kellett, hogy maradjunk. Engem elkaptak, mert kiszagolt a kábítószeres kutya... Úgy volt, hogy a benda ilyen külügyminiszteri, nem tudom, mivel fogja átvenni a határállomása, mert én ott fogok letelepedni. De ez már a jövő zenéje, mert elmúlt fél tíz. Hogy vagy? Köszönöm szépen, Razugóan. Egy hét múlva, ha rajta múlik, akkor a szokott időben elnézést, hogy kiturtalak. Igenis. Nemes gábor gábort hallották Brüsszelből. És most...